Ki tudja, hogy miről volt szó a legutóbb? Na, valami. Kettesenkinek. Lehet használni a videátokat, van. Persze ez csak arra vonatkozik, aki itt volt. Tehát ez nem kell. Nem vele született dolog, hogy tudja az ember, hogy miről volt szó a három üte. Én se tudtam egyébként, úgyhogy vissza kellett nem, tud semmi baj. Csak egy kicsit érezzétek hasonló helyzetben alkatokat. Szóval, ugye korábban azt néztük meg, hogy hogy ugye van az ember, meg az új ember dolog, erről biztos hallottunk már, hogy, hogy van ugye a régi ember, és akkor Isten csinál belőnk egy új embert. És akkor elkezdtük megnézni azt, hogy az új ember ez mit csinál, meg mit nem csinál. Egyfőként az a két dolog felir le az életünket, hogy dolgot nem igyekszünk nem tenni, meg igyekszünk dolgokat megtenni. ez hívják úgy, hogy egy keresztény élet. És ugye leginkább azt néztük meg eddig, hogy, hogy mik azok a dolgok, amik ami kellenek ahhoz, hogy ezek ne egy ilyen kényszer legyen az életünkben, tehát hogy, hogy ilyen úgy meg akarom tenni, mert keresztény vagyok, szóval eljárva a hogy elvileg ezt most nem kéne tennem, vagy azt kéne tegyem. Tehát, hogy ne egy ilyen külső, kívülről bevitt dolog legyen, hanem egy ilyen belülről jövő dolog. Tehát, hogy egy ilyen belső motivációnk legyen arra, hogy úgy éljük, hogy az Isten, Istennek tetszik, és hogy ezt így leírja. És e, ugye ez azért fontos, hogy az életünk az e, ne olyan egy, olyan egy, mint egy Gyümölcsfa is ne legyen, mint egy karácsonyfa. A karácsonyfa is díszes, tele van ehető dolgokkal, meg nem lehető dolgokkal, ez is fontos. Ugye a karácsonyfára kívülről akasztják rá, és úgy néz ki, mintha király lenne, és táplálékforrás, gyümölcsfa, meg magától olyan. És ugye Isten soha nem várja tőlünk azt, hogy karácsonyfák legyünk, hanem azt szeretné, hogy, hogy bőven hogy gyümölcsfa legyen az életünk, és hogy ne egy kényszer legyen az, hogy, hogy megéljük a kereszténységünket, vagy a bolgárságunkat, aki hogyan szereti nevezni. Hanem, hanem legyen ez egy belülről jövő természetes dolog. És e, ma ebbe megyünk tovább ebbe a témába, ugye F. Jézus levelet tanulmányozzuk, és e, legelőször is egy nagyon fontos dologra még vissza szeretnék térni, amit az F. level elején tanultunk, vagy hát mondtam nektek, és talán figyeltétek, és még bármelyik is rá, hogy e, ugye F. az kis a mai Törökországnak a nyugati partján volt, egy nagyon Ö, nagy kereskedőváros, volt ö, rengeteg pogány, rengeteg zsidó, és névi keresztény volt a város összetétele, és ö, fontos isména volt a városnak, hogy, hogy Artemis szentély volt Fezusban, elég nagy, és Artemis ö, Artemis imádatához nagyon sok ö, ilyen ö, Hát, hogy mondjam, egy nagyon vallásos város képzeljétek el. mert nem úgy vallásos, mint mondjuk Róma, hogy mindenhol templomok vannak. Ott is voltak templomok, csak Artemis templomok voltak, és gyakorlatilag Bordényházaként üzemeltek ezek a templomok. Tehát egy nagyon nehéz környezetben van az Ephésusi gyülekezet. És e, ennek az Ephésusi gyülekezetnek volt, ugye ez, nem tudom, hogy, azt hiszem pár alapította ezt a gyülekezetet, de később az egyik pásztora volt, aki egyébként Ephésusban is halt meg, Timóteus. Timóteus nagyon sokat utazott Pállal együtt, és Pál elküldt Efézusbe, hogy legyen, legyen pásztora az effezusi gyülekezetnek, és gyakorlatilag ő volt az első Efézusi, püspök, azt hiszem úgy hívták ezt a tisztséget. Tehát ő volt az első ilyen egyházi vezető, úgyhogy eléggé érdekes az a helyzet, amiben ő van, Timóteus és mindjárt ezt látjátok, hogy, hogy ez Pál is így leírja neki, vagy hát az effézisi gyülekezetnek, hogy nagyon-nagyon sokféle tanításról volt ott szó. Ugye kökikötő város, tehát a világ minden pontjáról jönnek oda emberek, hosszabb ideig ott laknak, mindenki hozza maga Istenségét, és akkor egyszer csak keresztények lesznek ezek az emberek. És akkor ezek az emberek így elkezdik megismerni Istent, de hát ugye mindenki jön valahonnan, és ezt az Isten képüket az nagy meghatározza azt, hogy honnan jöttek. És akkor más kultúrkör, más vallási kör, más temperamentum, mit tudom én, valószínűleg egy művelt görög, meg egy odavetődött, nem tudom, germán dokmunkás, másként gondolkozik az élet nagy kérdéseiről. És nagyon nagyok voltak a, a vallási, tehát gyakor gyakori volt, hogy, hogy összevesztek dolgokat. Ja, Isten ilyen, nem, Isten olyan. És, ez az, amivel kezdődik ez az igaz szakasz, amit tanulmányozunk. Az Ephésiusiakhoz írt levél 5. fejezeténél tartunk egyébként, és a 6. verset hallgassuk, vagy, vagy csak a 6. verset, egyelőre. Senki titeket belecsapja üres beszédekkel, mert ezek miatt jön el Isten halagja a hitetlenség fielére. Ez a dolog, amiről beszéltem eddig, ezek az ilyen viták, ezeket hívja itt pár üres beszédnek. Ezt onnan is lehet tudni, hogyha megnézzük az egy timóteust a Timóteushoz írt első levélnek a legelején már ezzel kezdi Pál, és aztán majd nézzük, hogy a levet fejezi be, hogy vigyázz az üres beszéddel, mert jó-jó-jó, de semmi értelme, sőt. Olvassuk el a Timóteushoz írt első levélnek, az első fejezetéből, a harmadik verstől, hogy mit írt fontosan. Nagyon fontos meglátni azt, hogy hogy, hogy ez egy fontos dolog, hogy hogyan állunk hozzá az üres beszédhez. És itt most nem arról beszélek, hogy leüljünk és beszélgetünk és megkérdezzük, hogy, hogy milyen az időjárás felétek, győr másik felé mondjuk, vagy, vagy, vagy egyszerűen beszélgetünk olyan dolgokra, amik minket érdekelnek, de nem viszik előre az életünket. Tehát nyugodtan lehet filmekről beszélgetni, meg, meg társalogni az élet nagy kérdéseiről, de hogy mit jelent az üres beszéd és miért fontos, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ne? beszéljék üresen, vagy ezt nem is tudom, hogy lehet ezt a mondatot. Tehát 1 Timóteus 1, 3-11-ig olvasom. Amikor Macedóniában mentem, kértelek téged, hogy maradj a Fezusban, és parancsod meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Sem esékkel és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább vitatkozást támasztanak, mint Isten szerinti épülést hitáltal. A rendelkezés célja a tiszta szívből, jó, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből való szeretet. Ettől némelyek eltéve, eltévejettek, az üres beszédre hajlottak, törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azokat, amiket beszélnek, sem azokat, amiket bizonygatnak. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele, és tudja, hogy a, törvény nem az igazért rendelték, a törvényt nem az igazért rendelték, hanem a törvényszegőkért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a szentségtelenekért és a latrokért, az apagyilkosokért és anyagyilkosokért, az emberölőkért, a paráznákért, fajtalanokért, emberrablokért, hazugókért, hamisen esküvőkért, és ami csak ellenkezik az egészséges tanítással, az áldott Isten dicsőségenek evangéliumű szerint, amelyet rám, amelyet rám bízott. Ugye itt látjuk azt, hogy, hogy az üres beszéd az egy ilyen érdekes dolog, mert szólhat Istenről. Ugye itt azt olvassuk, hogy hogy a nemzetségtáblázatokkal foglalkoznak, meg, meg, meg mesékkel évtalokkal. Tehát Istenről beszélnek a szavaik, Istenről szólnak, de hogy, hogy valami egészen más történik, amikor ez elhangzik. Én nagyon remélem, hogy amikor kiállok itt és, és beszélek Istennek a dolgáról, amit Isten mutat nekem így az efezusi levélben, akkor az közelebb visz Istenhez. Ha nem, akkor amit mondok az üres beszéd. Akkor szóljatok, jó, nem kell jó viselkedni, hogy ott önnek Jó, akkor eddig jó vagyunk. Tehát, hogy az üres beszéd az egy olyan dolog, ami nem visz közel Istenhez. És vannak esetek, amikor ez nem gáz. Tehát, megbeszélni azt, hogy a jó volt a száborszat egyik része vagy nem, ez kvázi üres mert Istenhez közelebb nem visz, de nem fog eltávolítani tőle. De nagyon fontos, hogy amikor Istenről beszélünk, vagy beszélek, vagy, vagy egymás között beszélünk, vagy olvasunk valamit, egy könyvet, vagy hallgatunk egy tanítást, akkor nézzük meg, hogy ez üres beszéd, vagy van-e tartalma? Mert ha üres beszéd, akkor az el fog Istentől. És ez, ez az elválasztó hatás, ez annyira komoly, hogy, hogy igazából sokan emiatt emiatt rokkannak meg a, a hitükben, meg az való kapcsolatunkban. Ugye ezért van az, hogy nagyon sok... sok Számít tudom, én a tancscsapdának is van egy száma, hogy, hogy a, a szól a prédikátor a tévében, és fasizmus van a vérében. Azt hiszem, még van, nem tudom pontosan. Tehát, hogy, hogy hallasz valamit, de hogy, hogy ez nem lehet Isten. És mit, fogsz, mit fognak csinálni az emberek? Azt mondják, hogy ő ezt mondta, hát akkor Isten biztos ilyen. Nagyon-nagyon veszélyes dolog ez az üres beszéd, mert a beszédünkkel közel is tudjuk hozni az embereket Istenhez és az életünkkel, de ha üresen beszélünk, akkor pont az ellenkező hatást fogjuk vele, amit hát nem akarunk, mert, mert Isten nem egy rossz dolog, sőt, ő az életünk. És ezt a, mint említettem, ezt az utolsó versekben is megerősíti Pál ezt az üresbeszédes dolgot, hogy nagyon társad magad Én Lényegében ezzel az 6. fejezet, egy Timóteus 6, 20-21. Timóteus, őriz meg, ami rád van vízba, bízva, fordulja a szentségtelen üres beszédektől és a hazug módon ismeretnek nevezett ellenvetésektől, amelyeket hirdetve némelyek eltévejöttek a hittől. Kegyelent beletek, ámen. Ez párnak a legfontosabb dolga, mert ezzel kezd és ezzel végez. Nagyon fontos az, hogy ö, nem csak az Efézusi gyülekezetben, hanem ugye a is, hogy, hogy az üres beszédtől tartsuk magunkat távol. És ti mindannyian ott, ahol vagytok, Timóteusok vagytok mindenki, aki, aki valamilyen környezetben van, már pedig mindannyian vagyunk valamilyen környezetben, abban azért van ott, mert hogy Istenet akarja ott használni. Amikor megtérünk, akkor nem az van, hogy Isten lerak minket, hogy jó, maradjál nyugton 60 év és viszlek a mennybe, hanem azt mondja, hogy figyeljél használni akarnak. Mindjárt meglátjuk később, hogy, hogy hogyan és, és miért, és, és ez miért, miért fontos. Uh, valami egy nagyon érdekes szó itt a 20. versben, azt mondja, hogy fordulj el a szentségtelen üres beszédektől, Tehát szentségtelenről beszél. És ugye a szent az azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Tehát Isten azt mondja, hogy ez az enyém. Ezt, ezt én, én, én kiválasztottam magamnak, félretettem, ő az enyém. És ha szentségtelen a beszéd, az azt jelenti, hogy nem Isten számára elkülönített, és nem Isten akarata az, hogy arról szó legyen ugye itt ebben az értelemben. És lehet, hogy a téma az, az isteni. Istenről szól, de a szív, amit tárgyalja, az nem. Nagyon érdekes, hogy mennyire meg tudja változtatni ugyanazt a mondandót a szív. Amikor, amikor valaki úgy beszél a bűnről, hogy a bűn és a te bűnöd és szégyed magad, vagy arról beszél, hogy a te bűnöd és szégyed magad, de ott a kegyelen. Isten hogyan áll hozzánk? Isten nem azt olvassuk a Bibliában, hogy, hogy lehord minket mindennek, aztán becsapja az ajtót, hanem azt mondja, hogy kinyitom az ajtót és elküldöm a fiamat hogy a bűnnek a hatása az az életetekben ne, legyen, ne, legyen, ne érvényesüljön, ne kárhozzatok át és ne legyen egy pokol már az életetek is, hanem én adok nektek, adok nektek egy, egy, egy velem, velem való kapcsolatot, és, és a végén, amikor meghalsz, akkor velemhetsz örökké a mennyben is, és minden jó lesz. Tehát azok a beszédek, az üres beszédek, amik szentségtelenek, amik nem, nem Isten szíve szerint valóak. És, ha megnézitek a törvénykezés, ugye itt írja, hogy üres beszédektől, hazumódon ismert nevezett ellenvetésektől, meg korábban írja még az elején, szóval itt írja a törvénykezés. Én beszél arról, hogy, hogy táblázatok, meg hogy, hogy viták, meg mesék, meg tétanak. Szóval igazából elkezdenek az emberek törvénykezni, meg arról beszélni, hogy mi van a Bibliában, és az most szó szerint úgy kell érteni. És azért, mert te e, mit tudom, így hordulajadat, és nem úgy, azzal te már ellenvele vagy annak a törvénynek, hogy meg a férfiaknak miért van hosszú hajuk, a nőknek miért van rövid halljuk, és különben is szabad -e táncolni, vagy nem szabad. És elmennek olyan dolgokba gyakran az emberek, amik nem, nem az, hogy nem fontosak, hanem azáltal, hogy túlzott hangsúlyt helyeznek rá. Így, így az Istenvel kapcsolatot megromlik. Úgy képzeljétek el, mintha hogyha, mint hogyha a mérleget addig pakolnád az egyik serpényét, hogy leborul a mérleg. Tehát nem az, hogy egy, nem lesz egy ilyen hanem így fölborul az egész, és egy ilyen furcsa lesz, miért kell erről legyünk pessimiz? tényleg olyan fontos, hogy most milyen ruhában vagyunk, vagy hogy hogy, hogy, hogy, hogy, hogy áll a hajam? És nem szóltam még senki a hajamat, hát, úgyhogy nem azért mondom, csak ez példa. Tehát egyrészt ugye a... Ezzel az ilyen ellenvetéssel, meg törvénykezéssel, meg veszekedéssel kettő baj van. Az egyik a tudatlanság. Az 1 Timóteus egy hétben olvastuk azt, hogy törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azokat, amiket beszélnek, sem azokat, amiket bizonygatnak. Gyakran van olyan, hogy, ezt azért tudom, mert én beleszek ebbe gyakran, hogy, hogy olyan dolgokról beszélek Isten kapcsán, ami, amiről fogalmam sincs. Megkérdezik, hogy Fú, figyelj, te erre mit gondolsz, és most pont, a ha Hajni kérdezett Szilveszter, akkor valamit mondtam, hogy Hajni nem tudom, és azóta sem tudom a választ. Tehát, hogy olyan dolgokban nem menjünk bele, amikről győzünk sincs, hogy az, az, most, az most mit. Tehát, egyrészt a tudatlanság okozhatja azt, hogy elkezdünk beszekedni valakivel, a másik pedig az, hogy, hogy Isten félreismerjük. Tehát azt mondjuk, hogy én tudom, én meg vagyok róla vagy győződve nekem ez a hitem, de hogy az, az nem Istenről beszélek, Isten nevét mondom, vagy Isten, az Isten szót használom, és Istenről beszélek, de én nem az egyedül élő Istenről beszélek, hanem a Fóris Berci Istenéről. Aki nyomokban Istent tartalmazhat, de gyakran nem tartalmaz bizonyos dolgokban, meg lehet egyre inkább Isten válik, de mégsem. Értitek, hogy egy olyan dolgot képviselünk, amilyen mi akaratunk, és nem pedig Istennek az igazsága. És... Ugye olvassuk azt, hogy itt az Efésusi, vagy a Timóteusi levélben ugye egy fölsorol egy csomó ilyen dolgot, hogy a törvény ki van. Paráznák, meg anyagilkosok, meg bűnösök, hát az mind vagyunk, fajtalanok, emberrablók, minden ilyeneket fölsorol. Ugye a törvényt nagyon fontos, hogy Isten nem azért adta, hogy minket sorban tartson és minket gyötörjön, és a lelkiismeretünket naponta megkínozza, és nulla bővértéken is elinduljunk neki a napnak hanem Isten azért adta a törvényt, hogy a bűn nyilvánvalóvá legyen, ezt hovassok a diváni. Ezért a törvényt arra használni, hogy, hogy valakinek az életét jobb irányba tereljük, az, az, az nem jó. Az olyan, hogy egy karddal nevelnének egy gyereket. Egy gyereket nem karddal neveljük, hanem a gyereket szeretettel, odafigyeléssel, mindenféle egyéb nevelési módszerekkel, ilyen olyan büntetésekkel, ha úgy van, de nem állunk neki korvát, mondjuk egy gyereket. Mert a korbács az nem arra van, meg a kard az nem arra van, hogy gyereket neveljünk. És Isten sem akar minket a törvényjel ö, olyan irányba elvinni, hogy, hogy mi rosszul érezzük magunkat. A törvény arra van, hogy felismerjük azt, hogy, hogy, hogy bűnben vagyunk, de itt vége. És utána jön be a kegyenem. És nagyon veszélyes az, amikor, amikor elkezdünk úgy beszélni az igéről, hogy nincs ott mögötte az Isteni szív. És az Isteni szív milyen? Az Isteni szív nem, fog, nem tudatlan. Tehát az Isten, Isten nem tudatlan, viszont a saját dolgait csak tudja. És... Nem fogja Isten saját magát félreismerni, ismerni, mert, hiszen ő magáról beszél, tehát mindenki ugye magát legjobban ismeri. Nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy kerüljük ezeket a, ezeket a beszédeket. És a legfontosabb az, hogy, mint mondtam, nem azzal van a baj, hogy beszélünk ilyen dolgokról, hogy nemzetségtáblázatok, meg törvények, meg, meg ilyesmik, hanem, hogy kemény szívvel megyünk oda. A kemény szív pedig annak az eredménye, hogy Isten nem jól ismerjük. Vagy ha ismerjük, akkor rosszul képviseljük. És tudom, hogy ez a kemény szív, ez nekem ilyen kicsit ilyen veszőparifám, mert újra és újra visszatér. De, de nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy, hogy lássuk azt, hogy, hogy Istennek a legfontosabb dolog az életünkben, amit szeretne, hogy puha legyen a szívünk felé, és az emberek felé. Miért? Mert Isten is ilyen. Hányszor olvassuk a Bibliában azt, hogy, hogy ez volt annak a kérdése, hogy Isten megbánta, hogy ez meg az. De ha azt olvassuk, hogy amikor Isten megbánta, hogy ember embertelentet, és elpusztítja az emberiséget egy özönbízzá által, akkor, az, akkor ott van a puha szív, hogy azokat, akik hűségesek, nem, nem pusztítom el. Pedig mennyi lett volna azt hogy le van a gond velük, van még egy család, őket is beírom, a vagy lehúzom a listámról, van egy üres bárkám állatokkal tele, utána állatok vannak, természettörvény, azok meg igazságosak, van egy gyönyörű szép és nem tisztít vele az ember. De hogy Isten nem ilyen volt, ez a kemény Isten lett volna, a búhaszívű Isten meg azt mondta, hogy én az igazat megmentem. Csodás módon, még a kiröhögik akkor is, de hogy én megmentem. És, és ugye, tehát miért okozza a kemény szív, vagy mi a, miért okozza az üres beszédet? Az egyik az, hogy nem Istenem szeretettel állok hozzá a másikhoz. Mert ezekben legritkábban az a baj, hogy, hogy valamiről nincs igazam. Általában az a baj, hogy ez a másik fejéhez hozzáverem, hogy á, akkor is így van, akkor is így van, és fontos, hogy a nemzetség hogy van. A másik pedig, hogy, hogy ha kemény a szívom, akkor nem hagyom, hogy Isten formáljon egy adott témában. Én azt mondom, hogy az én véleményem szent és sérthetetlen, ugye ezt szoktuk is mondani. Az azt jelenti, hogy tökéletes. A Szent az egy ilyen félrakott dolog, amire is, ha Isten valamit Szentnek mond, akkor az tökéletes is az ő szemében. Tehát azt mondom, hogy az én szememben a véleményem tökéletes hibátlan. Ha kemény a szívünk, akkor ezt mondjuk. Soha nem mondjuk azt, hogy, hogy, hogy soha nem mondjuk, hogy mindig igazon van. Tehát nem mondjuk azt, hogy, hogy, hogy egy adott dologban ez biztos, hogy így van. Mert formálódhat a véleményünk. Árnya, Isten tudja árnyalni tovább azt a képet, amit megláttunk róla. Ö, és... Emlékeztek talán arra, hogy volt korábban ez, hogy, hogy, hogy van ugye a vélemény, meg van az igazság. És el kell döntenünk azt, hogy véleményeket követünk, vagy az igazságot követjük. És, és ez fontos, hogy úgy kezeljük, amikor mondunk valamit, hogy én azt mondom, hogy itt a Biblia azt mondja, hogy az nagyjából egy vélemény. Ha az igével alá tudjuk támasztani, és azt mondjuk, hogy nézd, a Biblia azt mondja, hogy ez meg az, itt van leírva, akkor az igazság. Jó, ez nagyon nehéz dolog, egyrészt, amikor beszélünk, másrészt, amikor olvassuk a Bibliát, akkor is nagyon fontos, hogy ne menjetek bele feltételezésekbe. Amikor készültem a tanításra, akkor elkezdtem írni azt, hogy mindjárt azt nézzük, hogy, hogy Isten haragja, mit jelent ez, hogy Isten haragja a hitetlenek, hitetlenség fiaire, ugye ezt olvastuk, hogy ez mit jelent. Írtam ennyit, hú, ez igen, feltételezés, így amúgy végigvisszük, és rá hogy nem. Ez vélemény volt. Hogy ezt kitöröltem, és elkezdtem tovább gérni egy Nagyon fontos, hogy amikor, hogy amikor elkezdünk saját húdfőből is, megfejteni Istent, akkor nagyon figyeljünk arra, hogy, hogy, hogy, hogy tényleg Isten ezt ez, ez mondja. Igével át tudom támasztani? Ha igen, akkor valószínűleg úgy van. De mindig legyen ott bennünk, hogy emberek vagyunk, és amikor Istennel gondolkodunk, Istennel beszélünk, akkor ott van a tévedésnek a lehetősége. És... Mint említettem, hogy nézzük tovább az Efézusi levelet, itt van ez az Isten harag, haragnak fiai vagy hitetlenség fiai, meg ilyesmi dolgok, az Efézus 5-6. versben. Tehát senki hiteket benne csak olyan üres beszédekkel, ez tiszta, mert ezek miatt jön el Isten haragja a hitetlenség fiaira. Ő, mit jelent az a hitetlenség fiai? A hitetlenség fiai azok, azok akik nem ismerik Istent. A tehát az Istenben való hit nélküliségnek a fiai. Tehát, úgy mondhatjuk, hogy a hitetlenek, vagy foggányok, vagy ahogy szeretnétek, a ez mondjuk biztos politikai, nem korrekt. És miért haragszik is rájuk? Ö, mert annak ellenére nem ismerik őt, hogy róla beszélnek. Ugye itt azt mondja, azt olvassuk, hogy üres beszédeket nyomnak, teologizálnak meg minden, de hogy nem ismerik őt. És ezt egy kicsit enyhítjük ezt a képet, és nem beszélünk végletességben, hogy egyáltalán nem ismerik, és csak Istenről beszélnek, akkor eljutunk saját magunkhoz, néha, legalábbis én eljutok magamhoz, hogy néha úgy beszélek Istenről, meg úgy gondolkozok Istenről, mintha nem ismerném. Például kiadjam a kegyelmet. Azt mondom, hogy jó Isten, ez biztos nem nézi jó szemmel. Isten, nem nézi jó szemmel, akkor se ítéli el a bűnöst. A bűn, de én meg a bűnöst. Mit csináltam? Üres beszédtél vált az, amit Istenről mondtam. Jó esetben nem kimondtam, csak gondoltam. Nagyon fontos az, hogy amikor, ö, amikor Isten dolgaival foglalkozunk, azokról gondolkozunk, azokról beszélünk, ne váljunk a hitetlenség fiaivá azáltal, hogy üres, üres lesz a beszédünk, mert így hamisan képviseljük Istent. És ugye a keresztény szó, jelent? Kis Krisztus. Krisztus képük. Krisztusnak a képviselői vagyunk, és ha hamisan képviseljük, akkor megbukunk a munkánkba. Nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy, hogy figyeljünk oda arra, hogy amikor Isten fej, Isten dolgaiban gondolkodunk, hogy legyünk mindig, mindig próbálj meg Isten szemszögéből nézni. Tényleg ilyen? Próbáljuk alátámasztani az igéből. Ha beszélgetünk és azt mondjuk, hogy nézik, ezt mondja az ige, akkor vágyjuk a fáradtságot, és oké, okay, nézzük meg, hogy hol mondja még ezt máshol. volt. hetedik verset nézzük meg, tehát Efézus 5, 7. Azért nem legyetek részesei ezeknek, hát ez, ez után elég egyértelmű, hogy ezek több maradjunk távol, miután ilyen jól lefestettem, hogy, hogy mit jelent az üres beszéd. Ezeknek ne legyünk részesei, ne legyünk a hitetlenség fiai. E, ugyanakkor nagyon fontos, hogy, hogy ne féljünk Istenről beszélni, mert Istent keresni. E, és ne attól féljünk, hogy tévedni fogunk, hanem, hanem ismerjük meg őt még jobban. Keressük Isten és és az a beszédünk, meg az Isten való dolgaink, azok egyre inkább telivé válnak, és nem üressé. Nem tartalom nélküliek lesznek, mint az üres, hanem megtelik tartalommal. És lehet, hogy két szót fogok szólni Istenről, de annak több tartalma lesz, mint hogyha, ha egy órát itt beszélnék nektek. Azt mondja Spurgeon, hogy, hogy egy csepp Isten igényének a higitatlan tinktúrájából, az többet ér, mint nagyarázatok egész tengere. És ebben nagyon nagy igazság van. Ahogy egyre jobban meglátjuk Istent, egyre tartalmasabb lesz a beszédünk. És ha megkérdezitek az ilyen 70 éves már ilyen 90 éve Istennel járó embereket, akkor ők, mit tudnám mondani Istenről, akkor nagyokat fognak hallgatni, mert egyre, egyre jobban rájönnek, hogy egyre kevesebbet tudnak. És én nem vagyok nem járok 90 éve Istennel, 78-ban még jóval addig van, de ezt veszem észre, hogy amikor Istennel megkérdeznek, akkor egyre gyakrabban kezdek el hallgatni és gondolkozni. Azért, mert Isten kife kifogja azt az üres, semmit mondó dolgokat, és megtölti tartalommal. És ezek a tartalmak annyira mély és annyira komoly dolgok, hogy, hogy az, az nem csak úgy dobálózik az ember, mint hogy megmondja, hogy hány óra van. Hanem ezek ilyen, fú, nagyon-nagyon érdekes és nagyon nagyon erős dolgok, amiket meg tudunk érteni Istenről, és nagyon jó dolgok. Tehát Istenről ne féljünk beszélni, de, de keressük Istent, hogy tele tartalmasak legyenek azok a dolgaink, amiket Istenről beszélünk. És ezt hogyan érhetjük el? Most a gyakorlati rész, hogyha eddig volt az elmélet. Most föl lehet lélegezni, föl lehet ébredni. Tehát hogyan legyen teli a beszédünk? Az első az, hogy ragaszkodjunk Istenhez, akit a Biblián keresztül megismertünk. Jó, ez mindig egy jó alap, ez a könyv. Ha, ami le van írva, az úgy van, ami nincs leírva, vagy az van, hogy ne, nem jó, az, az az, tehát ragaszkodjunk ahhoz, amit Bibliában olvasunk, mert, mert ez miatt tartalmas lesz a beszédünk, hogyha, ha megismerjük Istent. É, ne engedd, hogy becsapjanak. Ugye alapvetően itt arról olvasunk, hogy ne hallgassatok az üres beszédekre. És nagyon fontos, hogyha megtámadnak, mit csinálsz? Na, ha megtámadnak, mit csinálunk? Védekezzünk, köszönöm szépen. Egyébként már otthon előbb van készítve 300-ra, most mi a megfelelő alkalmat, hogy levesse majd egy jutalmazásra a jó válaszokért, de beleperülti a játékból, Nagyon fontos, hogy védekezzünk, és... Van, két, van egy csomó dolog, ugye, amit a Biblia mond a, a hitről, meg ilyesmikről, és van egy nagyon király rész, úgy hívják, hogy a lélek fegyverzetei. És ott van kettő dolog, az egyik a hitnek a pajzsa. Ha megtámadnak, mit csinál? A harcos véd a hitével azt mondja, hogy én ezt nem ezt nem hiszem, hogy ez így van. És utána mit csinál? Ő rántja a kardot, és, és, meg, és megvédi magát vele a kardra. Meg tudjátok, mit mond, mit mond, mit mond hogy ne hülyeséget mondja. Azt mondja az ige kardja, ugye? kardja. Nézzük meg, jó? Lusta voltam, nem néztem meg, és nem akarom, hogy üres legyen a beszédem. Ez is a levél. Lélekkarja. kardja. Lélek Nagyon fontos az, hogy, hogy a lélek, ugye, mit csinál? A lélek, tehát mikor megtérünk, Isten, Isten az ő lelkét adja, ez a párt fogunk. És ez a lélek, ez bennünk van, és a lélek fogja nekünk megmondani, hogy mivel vágjunk vissza. A kard az, stimmel, az igen, nem? Nem baj, köszönöm szépen a javítást. Azt hogy az Isten beszéde. Igen. Mert hogy, hogy Isten meg fogja mondani, hogy mit mondjál. És lehet, hogy Isten azt fogja mondani, hogy te komolyan gondolod, amit mondasz? Lehet, hogy csak ennyi lesz. Nincs a Bibliában ilyen, de hogy Isten ezt tölje, teljesen jól tudja alkalmazni. Vagy lehet, hogy azt fogja mondani, hogy figyelj, itt van az ige, mondd el ezt. És onnantól kezdve az a harcos, amelyik meg tudja magát védeni és támadni, támadni tud, azt komolyan fogják venni. Azt a harcost, aki csak menekül és tartja a pajzsát, vagy amelyik vegy és kaszaból, azt nem veszik komolyan, mert vagy nem tud támadni, vagy nem tud védekezni. Nagyon fontos, hogy támaszkodjunk a hitünkre, és támaszkodjunk a szentvélek vezetésére és az igénykre. Köszönöm szépen, te is játszol a Csakir. Tehát ne engedjétek, hogy becsapjanak titeket. És nagyon fontos, hogy amikor üres beszéddel támadnak, akkor ne úgy védekezzetek. Tehát ne, ne álljatok meg gondolkozzatok, és úgy válaszoljatok, ha válaszolhatok kell, hogy nehogy véletlenül ugyanabban a hívába beleesetek, mint ahogy beleesett a másik ember. Üres beszédre, üres beszédre válaszolni az lufi, abból sem. Az üres a négyzeten lesz. Az, az, a semminek a négyzete az meg még semmi. Az meg már nem semmi. Az még Kérjük a Szent Lelket, hogy adjon, adjon helyes szívet és bölcsességet az ilyen helyzetekben. Mert fogunk találkozni üres beszédekkel, és lehet, hogy ezt a beszélgetést magunkkal kell lefolytatni, nem egy másik emberrel, hanem mondjuk azzal a bercivel, akinek van egy adott Isten képe, és csak ami mást olvas a Bibliában, és azt mondja, hogy ho ho, ho meg, hát ez nem így van. Olyankor magammal is legyek bölcs, kezdjem el az igét olvasni, mondjam azt, hogy szentélek mutasd meg, hogy mi az igazság itt. Istenem, adj nekem bölcsességet, és adj olyan szívet, hogy te leírtad ezeket a szavakat, én azzal a szívvel olvassam, hogy jól értsen. Legyen a szívünk puha, és legyen, legyen Isten dolgaira mindig nyitott, és legyen szeretetteljes, hogyha ha a másik emberekkel ezt lefolytatni ezt a beszélgetést. 8. vers. Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az úrban, tehát járjátok úgy, mint a világosság gyermekei. Nem azt olvasjuk, hogy sötétség voltatok, aztán világosság lettetek, mert ez az lenne, hogy eljutottunk valami, valami beteljesült állapotig. Azt mondja, hogy világosság az Úrban. Nem magunktól vagyunk világosság. Nem az van, hogy megtérünk és mindent tudunk. Teljes megvilágosodás és a fény átjárja az elmémet és körülragyog. Tehát nem, ez, nem erről van szó, hanem azt olvassuk, hogy az Úrban vagyunk, mi világosság. Kiveszük az urat, akkor bukik az egész mondat, akkor sötétség van, onnantól kezdve nincs más. Nem magunktól vagyunk ismerői az igének, hanem Isten miatt, a szentlélek miatt értjük az igét. Érdekes volt, Kriszti mondta, hogy, hogy beszélt valakivel így a, a Bibliáról, akivel egy igét olvastak együtt, és már korábban is, ha jól a együtt igét, és most nem biztos, hogy miről van szó, és azt mondta, hogy és amikor Megkérdeztem, hogy szinted, mit jelent az ige, akkor azt mondta, amit, amit magától az ember nem tud. És akkor azt mondtam, hogy ez az, amikor a Szent lélek megmutat valakinek valamit. Hogy magától nem képes kitalálni, hogy mit jelent az az ige, mert olyan mélysége van, de valaki, aki frissen megtért, olyan dolgokat tud, amire egy azt mondta, hogy tesz, ez hol? Hol tanultad? Ez valami vele születési rendelenség, hogy ilyeneket tudsz Istenről? Isten az, aki meg tudja magát mutatni. Magunktól nem tudjuk kitalálni Istennek a dolgait. Ezért van az, hogy világosság lettünk az Úrban, és ezért Istenbe tudunk kapaszkodni, és azt mondhatjuk, hogy, hogy én nem akarok sötétségben élni, és a világosságban nem tudok élni, de ott van Isten, aki engem ott tud tartani a világosságban. És ö, fontos, hogy ne a keresztény vallásnak a magyarázataiba kapaszkodjunk, és ezekre építsük a, a hitünket, hanem arra az Istenre, akit megismertünk, akivel, aki, aki megmentett minket. Mi nem keresztény vallás gyakorlói vagyunk. Tudom sokszor megkérdezik, hogy, hogy akkor te vallásos vagy, mondom én nem vagyok vallásos, én gyűlölöm a vallást, mert a vallás az egy az, az, az, az karácsonyfa, a hit pedig gyümölcsfa. Én nem akarok vallásos lenni. Ne a vallásúval kapaszkodjunk, vagy amit megtanultunk gyerekkorunkban, hogy így kell viselkedni, úgy kell viselkedni, az élő Istenbe kapaszkodjunk, mert ő a világosság. A többiek azok, a, a vallás az olyan, mint egy, nem tudom, mint egy... Nem is lámpa, mint egy, egy tükör. A fényt vissza tudja verni, de magában nincs fénye. Ne a vallásba kapaszkodjunk, hanem Istenbe kapaszkodjunk. És, és ugye itt azt olvassuk, hogy járjatok úgy, mint a világosság gyermeké. És mit jelent ez a világosságban járni? Ö, 9. vers. Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Most ezek nagyon szép szavak, de ötletem sem volt, hogy mit jelentenek ezért megnéztem, a jóságra azt írja az eredeti szó kapcsán, hogy belülről fakadó jó szendék. Tehát egy ilyen jó ö, hozzáállás az emberekhez, egy ilyen jóságosság, mint, a, mint a, az anyókák a népmesékben, hogy mindig jót akarnak. És legyünk ilyenek, akik, akik jó, jóságosak vagyunk belülről. Ne haragvóak legyünk, meg ne idegesek, meg ne, ne aggódók, meg türelmátelek, hanem legyünk jóságosak. Ö, akkor ott van az, igazság. Tehát ugye azt mondja, hogy mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van, az igazság az Isten szerint igazság. Nagyon fontos, hogy ez a szó, amiről itt ír, ez egy zsidó vallási kifejezés, ami azt jelenti, hogy Istennek az igazsága. Nem egy jogi szöveg, jogi szó ez itt, hanem Isten igazságáról van itt szó. Tehát ragaszkodjunk Isten igazságáról, legyünk jóságosak. Legyünk Isten igazságához ragaszkodóak, és ez a valóság, ez pedig inkább az lenne jó, hogy valódiság, valódi igazság, sőt írja, hogy morális igazság, lelkismeretesség. Ne legyünk megalkovóak, hanem legyünk, legyünk, küzdjünk az igazságért, ha úgy van, tartsunk ki mellette még, ha nehéz is. Kicsit legyünk ilyen, ilyen szuperhősök. Jóságos, ö, a abszolút igazságért elkötelezett, és ki is áll emellett. Legyünk, legyünk ilyenek Isten dolgaiban, és azt olvasjuk, hogy eb, ezek a világosságnak a világosság gyümölcsei ezekben van. És hogy pontosan mit jelent ez a világosság gyümölcse, mert ez most nagyon jól hangzik, de ez ugyanolyan, mint hogy a bárány drága szentvére megtisztított minket az örök Ez is nagyon szép, de nehezen érthető. Hogy mit jelent ez a világosságnak a gyümölcse, ezt, ezt meglátjuk majd később, hogy hogy, hogy mit, jelent, mit jelent a világosságban lenni, és hogy nek milyen következménye van, mik azok a termések, amiket az életünkben vannak. És ez megint kicsit képzel van, de talán ezt már jobban értitek így. Először is nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk járni ebben a világosságban, tehát mit jelent ebben a világosságban benne lenni. A tizedik verstől. Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak. Most ha Zsú lenne, akkor ez lenne a kedvenc mondata, olvassátok a Bibliátokat. Jó? <gül> Nagyon fontos az, hogy úgy tudjuk a legegyszerűen megvizsgálni, hogy mi tetszik Istennek, ha meg elolvassuk, mert le van írva. Ha valami nincs leírva és minket értek el, akkor azt mondjuk, hogy Istenem, mutasd meg, imádkozunk. Azt mondjuk, hogy Isten mutasd meg, hogy hogyan, hogyan tudok, vagy mi az, ami neked tetszik. És nagyon fontos, hogy ez csak akkor fogjuk tudni megismerni. Nem az van, hogy olvassátok el, nem azt írja, hanem azt mondja, hogy ismerjétek meg. És megismerni azt jelenti, hogy valami, valami egy egyértelművé válik az életedben. És nagyon fontos az, hogy, hogy puha legyen a szívünk, amikor Istent keressük. Mert lehet, hogy Isten olyan dolgokba fogja -e megismerthetni magát, ami, ami megköveteli azt, hogy az életünkben bizonyos dolgokat kivegyünk. Vagy olyan dolog, amiket üresen akarok tar tartani az életemben, mert nekem jó arról üresen fecsegni, egy pohár finom bor mellett órákat társalogni. Lehet, hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, én ezt meg akarom történni, tartalommal az életedben ezt a területet. Lehet, hogy Isten a fog lépni, amikor megismerjük, de hogy, hogy megint csak az, hogy, hogy egy ez akarunk ragaszkodni, vagy az igazsághoz akarunk ragaszkodni. Mert a vélemény az nagyon jó szórakoztató tud lenni, meg elgondolkoztató, meg, po meg pohárborral este, nyári, nyári főleg. De az igazsága az, amiről azt olvassuk, hogy szabaddá tesz, nem a vélemény. Tehát nagyon fontos, hogy legyen puha a szívünk, amikor, amikor Istent keresünk, mert Isten nem akar minket a sötétségben tartani. Azt mondja, hogy gyere, gyere, járj a világosságban. És, és én adok, adok neked gyümölcsöket, adom a jóságot, hogy, hogy ne kelljen erőködjél az hogy szeresd a másikat, hanem legyen ott benned, mint az anyókákban a népességben, hogy mindenkit szeretnek, akár a gonosz, akár a jó jön hozzájuk, mindenkit szeretettel látnak. Hogy legyünk, legyünk az Isten szerint igazságnak ismerői és elfogadói, azt mondjuk, hogy igen, ez Istennek az igazsága. És legyünk, legyünk kitartóak abban, amit, amit Isten mond. Ezek mindegyik olyan dolog, amikre vágyunk keresztényként, mert azt mondjuk, hogy hát ez a kereszténynek a jellemzője, ezek amiket elmondtam. Nagyon, nagyon fontos, hogy legyen a puha a szívünk azért, hogy mi találjunk a tizedik versben, hogy ö, vizsgáljuk meg, hogy mi, mi kedves az Úrnak. Legyen puha a szívünk, hogy, hogy meg is lássuk ezeket a dolgokat, és az életünk részéből tudjuk tenni. 11-14-ig megyünk tovább. És ne legyen részletek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. Mindaz pedig, ami, a, amit a világosság leleplez, napvilágra jön, mert mindennapi napvilágra jön világosság. Azért mondja... Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felhagyok neked a Krisztus. Ezek nagyon, nagyon jó igék, például ez az, ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felhagyok neked a Krisztus, ez ilyen titikus, ilyen igekártás, ige ige Emlékeztek már, hogy mondtam az Ephésiusi Levél az Ephésiusi Levél tele van ilyen király mondatokkal, ilyen, ilyen slágerekkel, ez is egy sláger. Nem is szeretnék ebben nagyon belemenni, csak gondolkozatok el azon, hogy ezt nem tudom, hol olvastam, de nagyon, nagyon jól igaz leírja a világosságnak a működését. Ugye itt arról beszél, hogy ne legyünk a sötétségben, mert a sötétségben, ugye, ami titokban tesztek, azokról még beszélni is szégyen, hanem a, mindaz, amit pedig a világosság lelepül, ez napvilágra jön, mert minden, ami napvilágra jön, a világosság. Tehát, hogy arról beszél, hogy ne a sötétségben legyél, hanem a világosságban. És alapvetően nagyon fontos a az, hogy milyen a hozzáállásunk ehhez a, a harchoz, ami van bennünk. Ez most kicsit Star hogy nem a sötét meg a, a világosság. Sőt, a hetedik részben már nem azt mondják, hogy az erőnek a sötét oldala, hanem az ennek a sötét és a világos oldal, azt, azt hiszem így mondják már lenne. Nagyon fontos, hogy ez, vagy ott van ez, ez a küzdelem az életünkben. És ezt az összes vallás felismerő, hogy küzdünk a jóval meg a rosszal. De hogy nagyon fontos az, hogy, hogy Isten azt mondja, Jézusról azt olvassuk a Máté Evangéliumának az elején, azt hiszem, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ő a világosság, és a világosság lejött a Földre. És a sötétség az, az, az a világosságnak a hiánya. Ha van világosság, akkor ott nem lehet sötétség. Ha ebből a helységből én kiviszem a világosságot, akkor sötét lesz. De abban a helységből a lámpa van, én nem tudom átvinni a sötétséget. Értitek? A világosság mindig erősebb a sötétségnél. És az, amikor Istent keresünk és Isten támaszkodunk, az mindig erősebb lesz annál a sötétségnél, amit a bűn jelent, meg amit a világban tapasztalunk. Még akkor is, hogyha nagyon nehéz, egy, egy, úgy képzelitek ezt el, hogy ott vagytok egy gigantikus barlangnyi sötétségbe, és van nálatok egyre a gyertya. Nem fogja bevilágítani az egészet. De világosan lesz ott, ahol az a gyertya van. És Isten pedig, hogyha látja azt, hogy mi igenis tartjuk a gyártyát a sötétségben, akkor, euh, akkor fogadni több fényt, és azt mondja, hogy gyere, megmutatok neked többet, és többre foglak téged használni. Egyre, egyre, egyre, ahogy látom a hitedet, és látom azt, hogy akarsz értemteni, egyre jobban, jobb, több minden bízok rád. Ha megnézitek a nagy, nagy karakterek fejlődését a Bibliában, ez van egy kis kezdettel, azt mondták, hogy én meggyújtom azt a gyertyát, és Isten pedig adott nekik egy, egy 10000 wattos LED reflektort, ami bevilágít mindent. Mert Isten azt mondta, hogy látom, hogy, hogy hű, van, hű vagy a szívedben, hű vagy a kevesen, és ezért adott neked sok fényt, hogy, hogy még inkább, még inkább elűznesőd egy sötétséget, ami körülötted van. És van még egy tulajdonsága a fénynek. Ha elképzeljétek mondjuk a barlangot, meg hogy állok benne és egy lámpát, mi fog látszani mondjuk a gyertyafégnél? Legyen egy üres terem jó, ne legyen az, hogy a sziklákat, a kigyókat, a denevéreket. Egy teljesen üres, kockaformájú teremben állok középpen fényel. Mi fog látszani? Na, A Nagyon jó, ez két kocka csoki. Elsősorban azt fog látszani, aki, aki, aki, aki a világosságban jár. Őt a sötétségből mindig lehet látni. Ha a sötétségben ott lennének a gonosz boszorkányok, meg minden, akkor látnák azt a kilátást. De tudjuk azt, hogy ez nem a saját fényünk. Mert a saját fényünk akkor meg leszünk edver reggelire, vagy vacsorára, vagy amilyen napszakon éppen. De azt olvassuk, mi olvassunk, hogy Jézus maga a világosság és a világosság az még erősebb a sötétségnél. És nagyon fontos, hogy hogy megint csak kinek kit, a fény, fényét képviseljük. A sajátunkért, vagy az igaz Istenét. A véleményemet mondom, mint egy világosság, és tartok egy félig meddig tükröt, vagy valami fluoreszkáló valamit, vagy azt mondom, hogy nézzétek, ez Istennek az igazsága. És akkor ott nincs sötétség. Ott nincs sötétség, ahol Istennek az igazsága van. És... És nagyon fontos az, hogy amikor világossággal vagyunk, akkor magunkat tisztán fogjuk látni. És aki, akihez megyünk a világossággal, az is magát tisztán fogja látni. És engem is tisztán fog látni. Ha pőrén megyek oda hozzá, akkor pőrén fog látni. Hogyha a foltos a ruhám, akkor látni fogja. Az igazságnak mindig van egy olyan tulajdonsága, Istennek mindig van egy olyan tulajdonsága, hogy Isten nem alkuszik meg a bűnnel. Nem hagyja azt, hogy, hogy ott legyen a bűn az életünkben. De miért? Nem azért, hogy minket megszégyenítsen, hogy látszó hogy foltos a ruhák, hogy bűnünk van, hanem azért, mert hogy föld, azt tudjuk mondani, hogy láthatod, én is bűnös vagyok, de Isten megbocsájtott. Megbocsájtott? Igen. És nézd neked, rád is játfér, mert neked is piszkos a ruhád, te is bűnben vagy. Menjünk tovább, 14. verstől 14-16. Mert minden, ami napvilágra jön, világosság, csak 15-től. Jól gondoljátok meg azért, hogy jártok. Nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszak. A 17 is olvasom. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mit, mi az úr akarata. Hogy azt olvassuk, hogy, hogy gondoljátok meg azért, hogyan jártok, tehát ne legyünk buták, hanem legyünk okosak, és hogy áron is megvegyük az alkalmat, és így ezért fontos, hogy ne érjünk hanem értsük meg Isten akaratát. Van ez a szó, amit bevallom kb. két éve vagy három éve értettem meg, pedig sokan használják, az esetleges kifejezés. Az esetleges az nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy talán létrejön, hanem az esetleges az azt is jelenti, hogy éppen ahogy esik. Tehát, hogy hú, jön valami, akkor kezeljük valahogy majd. Ezt jelök úgy, hogy esetlegesség, ez minden csak nem profi. Nagyon fontos az, hogy, hogy ne úgy kezeljük az életnek a sötét, meg világos dolgait, hogy esetlegesen, hogy majd meglátjuk, hanem legyünk tudatosak. És itt is ezt olvasok, ne, ezt, ne agyatlanul menjük az életbe, hanem csináljuk bölcsen. Legyünk a világosságnak a hordozói, vagy Isten világosságának a gyermekei, legyünk bölcsen, és ne csak úgy sodrodjunk. És, erről, ez nagyon fontos, hogy, hogy mert mondhatjuk azt, hogy oké, okay, én el vagyok a világosságban, meg más világossága, meg eljövök a Gyulibe, mert itt világos van, így is, meg talán így is. Ne csak így, hanem Jézus beszél arról, hogy te figyelj, neked ez feladatod. Ez nem opció kereszténként, azt mondani, hogy én akarok világos lenni, vagy csak filórezkálni akarok, vagy én csak tükörém, majd a többiek után jövök és vetítek ahová kell. Hanem azt olvassuk a Máté Evangéliumban, 5. részében, a Máté Evangéliumban 5, 14, 16. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost, várost nem lehet elrejteni. A lámpás sem azért gyújt, gyújtanak, hogy véka alá rejtség, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban. Úgy, a, úgy tündököljék a a világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti atyátokat. Tehát Jézus maga mondja azt, hogy figyelj! Én nem azért, nem azért hoztalak ki a sötétségből, és adtam az olyan világosságomat, hogy aztán te egy véka alap legyél, és hogy úgy mennyi próbálj meg úgy elmenni a otthonról és hazajönni, hogy ne derüljük egy keresztényből. Én nem azért váltattalak meg téged, hanem azért, mert én akarom, hogy te, te világítsan az embereknek. És képzeljétek el azt, az, azt a képet, hogy, hogy van egy ház, ahol több sötét van. Képzeljétek egy régi házatól, jól maradok a lámpás vagy a mécseses dolognál. És mindenki jobbra-balra megy, időodat tesz dolgokat, nem talál meg semmit. Egy nagy káosz. Ez nagyjából olyan, mint általában az élete az embereknek, hogy egy káoszba rohangásznak fel, alá időnként belerúgnak ebbe-abba, néha egymásba, és nem tudják, hogy most mi van, mi hol van, egy tanástalanság van. És megjutnak egy gyertját, és főrakják a háznak az egyik legmagasabb pontjára. Bevilágít mindent és közben láthatóvá válik, hogy mi az igazság, mi hol van, mi az mi a, annak a lakásnak, annak a szobának, mi a funkciója. Érthetővé válik az élet. És amikor, amikor Isten ö, használ minket arra, hogy az ő fényével az életet érthetővé tegyük más embereknek, ugyanúgy, ahogy nekünk is valaki más egyszer felrakta a lámpát a falra, és a mi életünkben is, remélem legtöbben is, akik még nem ti el, eljuttok oda, hogy... hogy, hogy hogy érthetővé válik, hogy miért vagyok itt a Földön, és, és, és, mi, és azt, ez nem is arról szól, hogy én most rohangászok a szobában, fel alá, hanem arról szól, hogy Isten szeret. Világosá válik, világosá válik, hogyha mi vállaljuk azt, hogy fény akarok lenni ott, ahol vagyok. És ez nehéz, hát nehéz. Eléggé nehéz. De hogy, hogy azt olvassuk, hogy, hogy Isten egy csomó erősítőt ad nekünk, ilyen. Ilyen jó dolgokat, fegyvereket úgymond, ahogy tetszik, vagy nem tudom, olyan dolgokat, amikén amik erőt ad nekünk. Ezt most egyre nem tudom jobban mondani, de mindjárt megértitek. 15-től a, 15 a 20-ig olvassuk. Jó gondoljátok meg, azért, hogy jártok nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Árny is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszak. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mit akar az, mi az Úr akarata. A bortól meg ne részegedjetek, mert abban zűllöttség van, hanem teljesedetekben lélekkel. Beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, mindenkor mindenért hálát adva, ami urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának." És ez kicsit sok volt, de ebbe voltak elrejtve ezekben az igékben az, hogy mik Istennek az ilyen erő tablettái vagy nem is tudom minek mondani, ilyen lelki szteroidok a igénye nélkül, az imának az ereje, az erősítése. Amikor nehézségben vagyunk, akkor, akkor euh, tudunk bölcsességet, és tudunk Isteni szívet kérni. Azt mondani, hogy, hogy, hogy, hogy van egy nehézség az életemben, Isten? én most nem tudom, hogy mit csináljak. És Isten ilyenkor ad, ad jó hozzáállást, jó szívet, és tud, ad bölcsességet. Miért? Mert megígérte. Itt olvassuk, tehát ez nem üres beszéd. Akkor ott van az igének az ereje. Ugye azt olvassuk, hogy teljes egyetekben lélekkel, tehát hogy, hogy Isten szavával, amit ugye egyrészt a Bibliában is olvashatunk, Isten szavát. Fontos az, hogy ezt már korábban néztük, hogy ami bennünk van, az jön ki belőlünk. Ugye emlékeztek a bomlasztó beszédes dologra. Próbáltam eléggé érzéketesen leírni, akkor remélem, hogy meg is maradt. Ha megtöltjük magunkat Istenek a dolgaival, akkor ezek fognak belőlünk kijönni. És nem lesz nehéz világosságban élni, mert egyszerűen az lesz belül. Sötétség az így, lehet, hogy lesznek sarkok, amik még sötéten vannak tartva, mert be van zárva az ajtó. De hogy, hogy az fog belőlünk kijönni? Ha olvassuk az igét és Isten dolgaival foglalkozunk, akkor ezek fognak belőlünk kijönni. Figyeljétek, már is egyszerűbb világosságban járni. Akkor ott van a lélek ereje. Nagyon sokszor olvasunk arról, hogy a szemplök hogyan dolgozik apostolok cselekedetei, gyűjteménye ennek. Mennek emberekbe, vannak zárva börtönbe, mondják, hogy figyeljen, holnap kivégzés, elkezdik Isten dicsőíteni, földrengés, kinyílnak az ajtók, lehullanak a láncok, és úgy mennek ki, hogy senki nem látja őket. Ez a börtön, ez az volt egyébként, ahol pára boskodott Rómában, hát a város közepén van, tehát a város közepén úgy kimenni egy valószínűleg külvárosi helyre, ahol a többiek, többi keresztény van. Hát nem egyszerű, de hogy a lélek ezt meg tudja tenni. És uh, amikor nincs erőnk, Istennek még akkor is van. Ezért mindig kérhetünk tőle, és mondhatjuk azt, hogy, hogy, hogy szentélek, te, te adj, nekünk, adj, adj erőt nekem ebben a helyzetben, mert kifogytam, le van blokkolva az agyam, egy igeversen jut a szembe, arra sem érszak, hogy a belc mit mondott vasárnap, most nagyon kell valami. És azt mondja szentélek, hogy figyelj, nekem van, nekem van erőm. És... Uh, Isten ugyanígy a bölcsességet is, hogyha ha nekünk nincsen, mert új szituációba kerülünk, vagy olyanban, mire nem voltunk fölköszülve, Isten akkor tud bölcsességet. Akkor olvassuk azt, hogy a 19. versnél például, hogy, hogy a közösségnek az ereje. A közösségben egymást tudjuk erősíteni, meg tudjuk osztani az örömeinket és a nehézségeinket is, tudunk imádkérni érte, és... Most, hát igen, megint filmes példa fog jönni, a utcával néztük a Harry Potter-t, szerintem belefér, de mindenki magának döntse el. Szóval néztük a Harry Potter-t, és az egyik részben az van, hogy visszajön a sötét úr, és Harry teljesen maga alatt van, hogy ő egyedül van, és hogy mindenki elne fordul, és senki nem hisz neki. És jön egy eléggé szeleb csaj, és azt mondja, hogy, hogy figyelj, ez csak ő akarja vele dehitetni, hogy magadra, vagy, ha marad, magadra maradtál, pedig nem maradtál magadra. És a, a mi sötét urunk, a mi Voldemortunk is, vagy mi tudjuk ki, tehát a mi Voldemortunk is, ő, a sátán, ezt akarja elítetni veled, hogy te egyedül vagy a küzdelmeidben. És a kérdéseid, és a, a nehézségeid, és azok a dolgok, amiket nem értesz a Bibliában, meg mondták, hogy benne van, de te nem találod, meg azok a dolgok, amiket igazságtalanak tartasz, azokat nem vagy egyedül. Mert itt vagyunk. Itt vagyunk, ti, és a telefonszámot tudjátok, aki nem tudja elmondom. itt vagyok például én is nulla nek elérhető. Van egy közösségünk. Isten nem magányos farkasoknak teremtett minket, hanem egy falkában rakott bele minket, hogy mert a farkasok is azért erősek, mert falkában vannak. És mi is azért tudunk, azért tudjuk egymás terhét hordozni, és azért tudjuk, amikor valaki gyenge tudjuk itt erősíteni, amikor valaki elszáll, tudjuk őt helyre rakni, amikor valakinek nincs önértékelése, tudjuk őt bátorítani. Azért, mert Istennek ez, ez, a, ez a terve, hogy figyelj, én adok melléd másokat is, mert nem vagy egyedül. És nem csak Isten nem hagy minket magunkra, hanem, hanem, hanem mi magunk is. Ha valakinek se a se semmilyen nincsen, Isten hány millió testvért ad neki? Olyan testvéreket, ezt, ezt Luczával beszéltük, hogy milyen érdekes, hogy elmész egy teljesen idegen helyre, akárhova, és bemész egy gyülekezetbe, akkor úgy beszélnek veled, mintha ismernének. És, és amikor idejöttünk jöttünk nekünk se volt nehézségismerettséget, hogy jó, itt vannak Margiték, hogy utcának a Rokonai, tehát már voltak majd volt kapcsolatunk. Ide jöttünk, és akkor a szeretettel fogadtatok minket, mintha itt éltünk volna egész életünkben. Na, ez, ez az, amit Istennek az egyik nagyon jó-nagyon jó ajándéka, hogy ad nekünk közösséget. És ebben a közösségben ugye egymást beszélgethetünk egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelkénekekben, és együtt dicsérhetjük Istent. Vagy kérhetjük, kérhetjük is egymásnak az ima támogatását. Nagyon nagy ereje van a közösségnek. Úgyhogy, ha, ha mindjárt vége van, Krisztóf, Úgyhogy, ha, ha, ha nehézségben vagytok, Bocs, ez kicsit aljas volt, ha nehézségben vagytok, vagy ilyesmi, akkor, akkor ne érezzétek -e magatokat sose egyedül, mert ezt csak a sátán próbálja elhitetni. Ha ma úgy érzitek, hogy már magatokra maradtatok, és az utolsókat rúgjátok, akkor gyertek Gyuribe is, és gyertek is imád, imádkozókért tettek, vagy, vagy csak legyetek itt. Higgyétek el, hogy ennek nagyon nagy ereje van. Akkor, egy már említettem, a dicséretnek az ereje. Ugye olvassuk azt, hogy zsoltárokba beszéljünk egymással. Hát nem tudok egy zsoltárt se, úgyhogy nem fogok abba beszélni. De van egy, azt tudom, mindegy. Szóval, hogy, hogy ott van a, a dicséretnek az ereje. És, ez azt jelenti a dícséret, hogy igazságokat mondunk el. Olyan dolgokat, amik igazak. Akár szóban, vagy dalban, vagy zenében, vagy szobrázkodásban. Kinek mi az, amiben ki tudja fejezni azokat az igazságokat, amiket megismert Istenről. Miért? Mert megint csak amikről beszélsz, azok az életednek a részévén válnak. És amikor elmondod ezt, hogy, hogy Isten ez ilyen és ilyen és ilyen, akkor ez az életednek egy meghatározó része lesz. És már is mit fogsz csinálni? Jobban fogsz tudni világosság lenni a sötétségben. Ezek mind azért vannak, hogy Isten tudjon minket használni, és tudjon magunk, minket is erősíteni. És uh, gondolkoztam ezen a dicséret dolgom, mert ugye ez nagyon jó, amikor éneklünk dalokat, hogy Jézus mit tett, meg hogy megmentett, meg ilyenek. De mi van akkor, amikor mondjuk imádkozunk valamiért, és akkor bizonyos bátor keresztények azt mondják, hogy köszönöm Istenem, hogy megadod, miért imádkozunk. Na most akkor mi van? Olyan dolgot mondok, ami olyan dolgokra adok hálát, ami még sincsen. Hát ez, ez fura. És rájöttem arra, hogy rájöttem, hát Isten azt mutatta, hogy, hogy ha előre tudom Isten dicsérni a szabadításá, szabadításáért, na akkor hiszem el azt, hogy meg is, fogja, meg is tudja tenni. Ha nem tudom Isten előre dicsérni, akkor csak reménykedek. Akkor nincs hitem. Amikor azt mondom, hogy isten köszönöm azt, hogy meg fogsz segíteni ebben a dologban, és át fogsz vinni, és megadod, hogy ki tudjon fizetni az összes számlámat, és, és, és megadod, meg tudod adni Istenem ezeket a dolgokat. Még ha nem adod meg, akkor is meg tudod tenni, és nekem ez már elég, ez a tudat. Akkor viszed el azt, hogy Isten tényleg hatalmas. Ha előre tudsz hálát adni, akkor, akkor hiszel igazán Istenben. És euh, még a végére egy kis apró, egy, egy cseppnyi feketeleves 16. vers, amit átugortunk. Árom is megvigyétek az alkalmat, mert a napok gonoszak. Itt a napok nem azt jelenti, hogy az univerzumban lévő napok, hanem az, hogy meg nem is az, hogy a napjaink, amik, amik vannak, hogy a hétfőket, akármi, hanem, hanem a napok, amiket élünk. Amikor fölkerünk reggel, onnantól kezdve kezdődik a gonoszság. Mert gyakorlatilag har harctéren ébredünk. Egy fekete, sötét harctéren. És az a feladatunk, hogy fölvegyük a pajzsunkat, meg a kardunkat, meg a vértünket, amit majd meglátunk az Elfézusi Levélben, és azt mondjuk, hogy Istenem, én kész vagyok. Meg lehet gyújtani a kanócot és én megyek a sötétségben, és harcolni fogok. És Isten azt mondja, hogy ez a jó, ez a jó. És bármilyen nehéz is harcolnod, bármilyen jó is mondjuk otthon maradni, pihenni, vagy bármilyen jó is lenne föladni bizonyos dolgokat és nem menni, azokat áron is megvegyük. És hogy nem azt jelenti, hogy most hihetetlen összegeket fizessünk ki azért, hogy Biblió kurzusokat kapjunk Amerikából, vagy szóljuk szét a pénzünket. Nem erről van szó, hanem ne legyünk, ne legyünk sóherek, ne legyünk fukarak, amikor, amikor, amikor Isten dolgait kell tenni. Mert áldozatot fog kívánni. Ezt ha emlékeztek, amikor volt ez az óember, új emberes dolog, akkor néztük, hogy, hogy lehet, hogy rá fog menni a munkád arra, hogy, hogy, hogy becsületes vagy. Lehet, hogy nem fogja megérni vállalkozónak lenni. Értitek? De mit tanultunk legelején Istenről? Hogy Isten nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gazdag. És az az Isten, aki minket elhívott arra, hogy legyünk világosság, és, és akar mások életében is rajtunk ezt az ő világosságát vinni. Az, amikor nekünk ki kell fizetni emberileg valamit, hogy nem tudnál visszapótolni. Neki sokkal több van annál. Isten nem, nem, nem pucéran küld minket harcolni hanem azt mondja, hogy figyelj, én adok neked erősítő dolgokat, mint az ima lehetősége, az igét, a szent lelket, adom neked azt, hogy egy közösségben vagy, hogy, hogy, hogy dicsérhetsz, hogy, hogy egyszerűen így érezheted jól magadat, adj velem. Ezeket Isten mind azért adja, hogy mi, mi oda tudjuk adni ezt az árat, és tudjunk harcolni. És sosem vagyunk magunkra hagyva. Mert Isten mindig, aki őt keresi, hazoda az fog fordulni, és segíteni fog rajta, és, és meg fogja áldani, és, és lehetővé teszi számára azt, hogy világosság legyen ebben a sötét világban. Nagyon csak így szeretném azt, hogy, hogy ez, amit elmondtam tanítást, ez, ez ne ijesszen meg titeket. Mert ez egy ilyen olyan dolog, mint amikor a katonáknak így a... A, nem tudom, a bevetés előtt elmondják, hogy ne féljetek, harcoljatok, és tudják, hogy lőni fognak rájuk, meg, meg valószínűleg sok fájdalom lesz, meg sérülések, meg halál, meg minden. Ne így meg attól, hogy, hogy megélni a hitet az, az nehéz dolog. Persze, hogy nehéz, de, de Isten mindent megad az, hogy ezt meg tudjuk tenni. És, és ez nem csak, nem csak egy ilyen mártír dolog, hogy megyünk, és szenvedünk, és küldünk, és feladunk mindent, hanem, hanem Isten azt mondja, hogy figyelj, én nem csak világosságot adok neked az életünk, nem csak eddig a földi belátható 60-70-80 évnek kinek mennyi adatot, nem erről szól, hanem az örökké valóságról. És azt olvassuk, hogy Isten a, a nagy har harci kitüntetéseket akkor fogja odaadni, amikor, amikor ott veszünk vele a mennybe, és azt mondja, hogy na, ő egy, ő egy hős. És remélem, hogy azt fogja mondani, hogy Fóris Berci egy hős volt, mert úgy harcolt, mint Malac a jégen küzdölt, és talpon maradt, és lehet, hogy nem voltak hatalmas áldásai, de megküzdött és ő egy hűséges katonám. És megállt a hídben, és, és világosság volt a sötétségben. És tudjátok, ennél, ennél jobb dolog nem lehet, mert hát akár világosság, vagy akár sötétség, akármit csinálsz, mind meghalunk. De akkor miért ne éljük úgy az életünket, hogy Isten Isten Istennek a világosságát, meglessák az emberek és megmenekülhessenek. Úgyhogy remélem, hogy ez az utolsó rész, ez bátorített titeket arra, hogy, hogy, hogy menjetek. És hogyha, ha bármi olyan dolog van az életetekben, ami úgy látjátok, hogy itt hogy akadályabban, hogy egy hogy Isten dolgaért ér menjetek és világosság legyetek, És az legyetek, amit Jézus mondott, hogy legyünk hogy az legyünk, amit Jézus mondott, hogy legyünk, akkor nyugodtan gyertek, imádkozok értetek, beszélünk itt vagytok, többen is, tehát nem csak hozzán lehet, mert a Barnához, ez is, az is, Krisztopferhez is, mert Krisztopfer mindjárt bealszik, öh, hogyha majd halkan mondjátok. Szóval, hogy... Mocs Krisztopfer, ez is hajas volt, nem, nem tudom, mi van velem nálam. A bűn é... a bűnös. Ja, igen, a bűn a bűnös, a bűnös tülönbsége. Szóval... Öh, Szóval csak legyetek bátrak, és most túl vagyunk a karácsonyi töltött dagadóm, meg pihenésem, meg kinek mi volt most a karácsony, ettük a kilométereket, meg a bejglit. Szóval most ezen túl vagyunk, és kicsit most, most elkezdődik, hát kicsit nagyon elkezdődik az év. Most kezdődik csak igazán, és még egy egész évig fog tartani. Úgyhogy, ha, ha megfogadtok valamit, nem fogadjatok meg semmit, mert az nem jó, de hogyha ha, ha akartok valami újat tenni, akkor, akkor ezt próbáljátok megélni. Én akarok világosság lenni. Akarok az lenni, akinek Isten engem tett. Istenem benned azt mondt, hogy világosság lehetek. Akkor én akarok világosság lenni. Akarom megváltoztatni emberek életét, mind, hogy rajtam keresztül megváltoztas. Akarom azt, hogy a közösségben ö, ott legyek és... és, és adjak a közösség és erősítsék másokat, ugyanúgy, hogy engem is erősítenek, meg támogatnak. Legyen egy, legyen egy elköteleződésünk Isten dolgai felé. Mert elköteleződés nélkül milyen katona az, aki nem írja azt, a, a, az, hogy mi Milyen katona az, aki, aki, aki, el, aki elhatározás nélkül harc? Az úgy hívják, hogy zsoldos, és általában a legelső, akik elmenekülnek, a nehézre fordul, fordul a helyzet. De mi nem erre lettünk elhívva, hanem arra, hogy álljunk meg Isten világosságában, és... és és ragaszkodjunk Istenhez, és éljük meg azt az életet, amit, amit adott nekünk, és Isten mindent megad ahhoz, hogy ez sikerülhessen. Köszönöm Isten, hogy benned és köszönöm azt, hogy, hogy te nem magysz magunkra minket, és köszönöm azt, hogy, hogy, hogy nem kell a sötétségben járnunk, és nem kell abban élnünk, és nem kell hiába való dolgokat cselekednünk, amiket még így kimondani is, is, is szégyen, hanem, hanem, uram, így lehetünk a világosságban, és... És én Isten szeretnék csak arra kérni, hogy, hogy erősíts meg mindannyiunkat, adj nekünk elhatározást, hogy, hogy, hogy odaszálljunk a, a hétfőnket, a keddünket és sorban mindegyik napunkat egymás után majd. És, és mondjuk azt, hogy, hogy, hogy igen, én akarok világosság lenni, akarok lámpásként a lámpatartóba kerülni, és nem egy, nem egy, egy vödör alá, hogy ne látszak, hogy de azért égek, hanem, hanem Uram, kérlek, hogy adj bátorságot, bátorságot. És van, kérlek, hogy készíts fel minket a nehézségekre, hogy nekünk bölcsességet, ad, ad hogy így merjük kifizetni az árát, amikor, amikor a, a világosságnak valami ára van, és mert nem tudom azt, hogy meg fogsz minket áldani, és, és köszönöm azt, hogy megáldasz minket, és, és, és pótolod azokat, amiket elvesztünk. Uram, én szeretnék kérni, hogy ha valakiben valami kétség van így, így, így felé uram, vagy, vagy valamit rosszul lát benned, uram, annak, annak mutasd meg magadat, mutasd meg, a te, mutasd meg azt, hogy te ki vagy, mutasd meg azokat az igazságokat, uram, amiket meg akarsz mutatni, formád az életünket, és... És, és köszönöm, Uram, azt, hogy, hogy a világosságban tartasz minket, és lehetünk majd, hogyha ha befogadtunk téged az életünkbe, és átadhatunk az életünket, akkor, akkor vele, le, vele lehetünk van az örökké valóságban. Köszönöm ezt Neked, Istenem, legyen áldott a neved. Hát, köszönöm, hogy eljöttetek, az most már aludni, sötét van csak azért. E, és jövő héten nagyon-nagyon sok szeretettel várok mindenkit. Nagyon izgalmas téma lesz. Több mindenről tanítottam már így, vagy hát így beszéltem már így tínédzserkolomtól kezdve, egy ilyesmi. A házasságra most fogok először úgy beszélni, hogy házas vagyok. Korábban nem beszéltem házasságról. Akarsz majd valamit mondani? Jó. Úgyhogy gyertek nyugodtan. Ha úgy van, akkor szeretném ezt egy kicsit így nyitottabbá tenni. Tehát, gyakorlatiassabban beszélni a házasságról, mert a házasság egy alapvetően egy gyakorlati dolog, ez elmélet az eléggé kevés benne. Máni, hogy nincsen lehetőségünk az ember az elméletet gyakorolja, mert na mindegy. Szóval, a házasság zseniális dolog, de. De Nem, nem szeretnék megtetni a házasságomat. Hú, nagyon rossz volt azért. Az a hogy ezt eljutott erre, mondta, mindegy, majd Szóval, majd hajnyivág le. Tehát, hogy ha van esetleg olyan ismerősötök, akit érdekel ez a téma, és eljönne meghallgatni azt, hogy mit mond a biblia házasságról, nem leszek tukmálós, tehát nyugodtan mondjátok, hogy mi lesz, nem lesz, nem, fogtok, nem kell kellemetlen helyzetben jönnötök, meg ilyesmi, nyugodtan hívjátok elő őket is, jó? Ha, ha valaki, akit, akit érdekel, ez munkatárs, barát, barátnő, bárki, nyugodtan hívjon el, jó? Mert nagyon igyekszek úgy, úgy előadni, hogy, hogy, hogy jó legyen. Gyertek, mert, mert, mert jó lesz, nagyon izgalmas lesz a tanítás. És köszi, hogy jöttetek, és kibírtátok, és senki nem aludta nagyon, úgyhogy. Innen látszik egyébként minden, ezt csak úgy mondom. De.